Марсенопав на коліна. Заплакав. «Простий мене, Олесю!» Таня ніколи не бачила його таким, з опущеними плечима, похиленою головою. Обняла його, погладила по руці. «Не треба. Дома їй легко було бачити твої сльози. Якби ти знала, Дана, як я себе картаю за той перехід через кордон, як я все життя караюся, все життя, кожного дня». Навіть на фронті не міг забути. Ночами не сплю, згадую, як ми перепливали з бруч, як ховалися в тумані, як вступили на той берег, де сподівались побачити справжню Україну. Чому я її не відмовив? Хто напустив на нас того туману? Чого я повірив у нього? Як би гарно ми могли жити з Олесею, якими б щасливими могли бути, коли б, Господи, Полетіли, як дурні металики, на вогонь. Вона згоріла, а я зостався з опаленою душею. Не муч себе, Арсени. Ми всі жили, як уміли, і робили, що могли. Вернулися до сусідів того чоловіка, з яким домовлявся Арсен. Може, вони знають, кому він передоручив догляд за могилою Олесі. Виявилося, знають. внукові своєму, Олегові. І він живе неподалік, на сусідній вулиці. Славний хлопець, недавно одружився. Разом з жінкою на концернному заводі працюють. Вона у відділі кадрів, а він чи то майстром, чи заступником начальника цеху. Гарна пара, привітна. Зараз вони певно на роботі, але до заводу постійно автобус курсує. Всього п'ять зупинок. Вирішили не чекати вечора. Поїхали на завод. Олег зрадів, наче рідню побачив. І відпросився з роботи. Люди за тисячі кілометрів добиралися. Треба зустріти, як належить. Вдома запросив до столу, а коли почув, що збираються переночувати у готелі, аж образився Хіба у нього у будинку місця немає, чи, може, ліжко гірше, як у готелі? Ввечері приїхала Олегова дружина, Валя. Вона співає в заводському ансамблі. Минулого року навіть брали участь в огляді конкурсі в «Хати Мансійську». Першого місця не зайняли, але гарно виступили. А перше місце дісталось колективу з перегрьобного. У ньому одна українка співає, Не молода, вже десь під сімдесят. Але голос просто неймовірний. Казали, що вона із засланих. Нібито до заслання актрисою в справжньому театрі працювала. І вона, і чоловік її. Дане на серце раптом зупинилося. А тоді сатріпотіло. «Як її звати?» – запитала. «Здається, Антоніна чи Ніна. А прізвище?» Прізвище Валя не запам'ятала. Якесь воно незвичне, але у неї є фотографія. Вони на фестивалі сфоткались з гуртом на пам'ять. Ада глянула і вхопилась за серце, що, здається, вже ладне було вискочити з грудей. «Як туди їхати?» «Куди? У Хантиманційськ?» – здивувалась Валя. «Ні, у це село чи селище?» Вранці йде автобус до Октябського, це районний центр, і він набагато північніше Сургута, а звідти вже недалеко до Перегрёбного. Дані здавалося, що вона не дочекається ранку. Розділ 10. Перші три роки у передмісті Києва, куди Арсен допоміг їм переселитись, а по суті втекти і заховатись від переслідувань, Дана жила надією. Сподівалася, що розшукає у столиці певних, що вони допоможуть їй влаштуватись у театр, стати актрисою. Якою б щасливою вона була, як познову знову потрапила на сцену. Перший рік, коли ще дуже боялась за Юрка і намагалася не привертати уваги до себе і своєї сім'ї, ходила містом і розглядала афіші. Куди б не йшла, куди б не їхала, шукала їх очима. Вдивлялася у написи на фотографії. Міркувала. Якщо Ніна працює на сцені, то її ім'я обов'язково має десь засвітитися. Обов'язково. Не можеш, така актриса, залишитися непоміченою. Але на жодній зафіш ані словечка, ані натяку на Ніну. Дана згадала, що брат Миколи Певного був, а може і зараз ще є актором театру. Ніна розповідала, що у нього дуже гарний голос, завдяки якому він і потрапив на сцену, хоч мав зовсім іншу освіту. Намагалася згадати, в якому саме театрі працював Олександр, але не змогла. Тож вирішила обійти всі. Десь таки мусить натрапити на його слід. Це єдина ниточка, яка може привести її до Ніни та Миколи. Здається, нарешті натрапила. Адміністратор, у якого вона запитала, чи не працює у них хтось із певних, раптом пожвав ішав, зацікавлено подивився на неї. «То кажете, шукаєте певних? І що, справді були знайомі з ними? З ким саме?» «Я б працювала в театрі Миколи Певного». «Ах, навіть так! У театрі Миколи Певного? І ким же, якщо не секрет?» «Ну який же тут секрет? Грала в оркестрі. Мене тато ще в дитинстві навчив грати на сопілці, а потім уже в театрі навіть на фізгармонії пробувала. А також співала, мала кілька ролей у виставах. Не головних, що правда, але якби довше попрацювала...» У вас театральна освіта чи музична? Ні, я не вчилась спеціально, але Ніна Миколаївна багато займалася зі мною. Вона сама запропонувала. Це незвичайна жінка».